Szervusztok ez az önkényes mérvadó, Puzsi robert és Horváth hétfőtől péntekig, három és 4 óra között jelentkezünk. Ezen a héten pénteken május elsője van. Ez jó pián, és kívánunk, és mi is csatlakozunk hozzátok ebben, úgyhogy holnap nem találkozunk itt a Rádió hullámosszain. Még ezen az egyen sem. 0-30-20-10-9-9 számunk. A felvetésünk pedig a Fradinak a az identitásával kapcsolatos. Az ő identitását három fogalom fémjelzi. Erkölcs, erő, egyetértés. Olyannyira, hogy még a televízióban is fut hirdetés, valamelyik sporttelevízióban, hogy tanítsa erkölcsre gyermekét, irassa a Fradi Ifjúsági Akadémiájára. Tehát a, ha ön szeretné, hogy gyermeke erkölcsöt tanuljon, akkor a Fradi ifjúsági akadémiája az gondoskodik erről. Én pedig egyszerűen nem értem ezt. És nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, azért megismétlem az SMS számot 0630-2010-909. Miköze a sportnak az erkölcshöz? Mert nekem vannak fogalmaim arról, hogy mi a sport, és vannak fogalmaim arról, hogy mi az erkölcs. De ezek nem találkoznak egymással. Ez valami két teljesen különböző dolog. Hogy született ez az árukapcsolás? Tudjuk, hogy 1900 óta szerepel a Fradi logójában a három, a három jelszó erkölcserő egyetértés. De most attól, hogy valami 125 éves, miért lenne bármi értelme? Ez A tradíció az egy szép és nemes dolog, de hülye dolgoknak is lehet tradíciója, és értelmetlen, nonsens baromságoknak is lehet tradíciója. Ebben az esetben úgy gondolom, hogy erről van szó. Nem gondolom, hogy az erkölcs az összefüggne a sporttal, és nem gondolom azt, hogy a Fradi Akadémiáján erkölcsöt lehetne tanulni. Hogy tanul, vagy mi, milyen módon tanít erkölcsre a sport? Híváncsiak leszünk. Válasszunk szét sportágakat, tehát én el tudom képzelni, hogy... Egy tenisz vagy egy vívás, ami kevésbé erőszakos. és kevesebb bíró kell ahhoz, hogy rendet tartson, ott ott mondjuk tartást ad vagy. De már el, most Bármilyen sportban, ha arra nevelődsz, hogy elfogadja a vereséget és méltósággal viseld azt, hogy nyersz, az már egy elkölcsösz közelítő visel. miért? De miért nevelődnél erre? Miért nevelődnél arra, hogy elfogad? Hát ez az, hogy mi, mi, mi, mi, mi, egy csapadsportban ritkán nevelőt Most én konkrétan, hogyha a foci felé megyünk, az, hogy a lelátóról azt látni, hogy annak, akit az imént löktem fel, kezet nyújtok, az nem sportszerűség, pláne ha közben, amit a kamera nem lát, leköpöm. De én nem értem, a sport az persze tartalmaz olyan gesztusokat, amelyek erkölcsösek. De tartalmaz olyan gesztusokat is, amelyek erkölcsellenek. Nem gondolom, Sőt, hogy... a melyik sportág megköveteli ezt? Lásd, akár a, a foci, de a hoki, ha más nem. Gondolom, hogy megkövetelni. Nem gondolom, hogy megkövetelni hát bármely játszál. sportág hát az erkölcstelenséget. De nem gondolom, hogy bármely sportág megkövetelni az erkölcsöt. A sportban jelen van időről időre az erkölcs, és jelen van időről időre az erkölcstelenség. De nem látom be, hogy a sport, hogy mondjuk a foci, az hogyan tanít erkölcsre. Mert ha mondjuk azt mondják, és én érteni vélem, mert persze nem vagyok teljesen hülye, csak néha megjátszom, érteni vélem, hogy mit akarnak ezzel mondani, hogy hogyan tanít erkölcsre. Hát ugye erősíti a csapatszellemet. Tehát, ha valaki foci Ízik, akkor a csapat szelleme az erősödik. De hát, könyörgöm, a csapat szellem az miért lenne erkölcsös? Rengeteg bűncselekményt követtek már el csapatban. Soportosan. Igen. A, tehát a csapatban erkölcstelenül is lehet működni, meg erkölcsösen is lehet működni. Vannak olyan csapatok, amelyek erkölcsösek, azt lehet mondani, hogy például a gyülekezetek a jobb esetben nem feltétlenül erkölcstelnek, de a bandák azok már nem feltétlenül erkölcsösek. Kicsit fotizzunk a fogalommal. Van, ahol az erkölcsöt úgy fogalmazzák meg, hogy egy társadalom által régebbi tapasztalatok alapján összegyűjtött, illetve helyesnek ítélt viselkedési szabályoknak a köre, vagy összessége. Mm -hmm. De te a múltkor, amikor a bolygóról és fájdalomról beszéltünk, akkor, akkor valami, valami, valahogy máshogy fogalmaztad meg, hogy ami, ami mindenkivel, azt hiszem, hogy az állatokról beszéltünk, pont. Mm -hmm hogy ami, ami egyik félnek sem okoz szenvedést. Szerintem az az erkölcsös működés, ami miatt nem kell szenvednie senkinek. Az az erkölcsös működés, ami nem árt, jobb esetben segít, használ. El Robi, is... sportoltál-e valaha, de őszintén kérdezi Laci? Őszintén? Sportoltam valaha, Laci. És ebből most mi következik? Erkölcsös vagyok ettől, hogy sportoltam valaha? Laci, te sportoltál-e valaha, de őszintén? Mintha ezem múlna bármi. Nem. Nem. Értem, hogy mit jelent a sport, és értem, hogy mit jelent az erkölcs, és továbbra is úgy gondolom, hogy ez a két dolog két különböző, dolog, különböző jelentéssel bír. De pozitív szó hallani azt, hogy erkölcs, és pozitív dolog a csapathoz tartozás, a valahová tartozás, pozitív dolog az, az összetartás, és a csapatsportokban ezek kialakulnak, de még mindig nem értem, hogy az erkölcs definíciójának miért állna ez feltétlenül de, meg. De, mi, de miért pozitív dolog, bocsánat, az összetartás? Én az arra vagyok kíváncsi, ha Például van egy erkölcstelen közösség, amely erkölcstelenül működik. Olyan és az összetart. Dolog, Igen, és azt szerintem azt a közösséget erkölcsös dolog szétszilálni. Tehát én nem, én nem látom be, hogy az összetartás az miért jó? Az miért automatikusan jó? Itt vannak ezek a szlogenek. Erkölcs, erő, egyetértés. Egyetértés. A foci megtanít az egyetértésre? Hát a csapaton belül lehet, hogy hát megtanít ez az ilyet, egyetértésre. Van az a vicc, amikor a, a, a, az amerikai 19. századi katonák egy, egy erődbe vannak, ö, ö, hát beköltözve, táborozva, és jön egy nagy csapat indián porfelhő, és ordít valaki, hogy kapitány úr, jönnek az indiánok, mire kérdezi, hogy barátok vagy ellenségek? És azt mondja a hülye, hogy biztos barátok, mert együtt jönnek. Tehát így egyetértés persze. Az indiánok a katonákkal nem fognak egyetérteni, de egymással nagyon jól egyetértenek. A világos erő Erkölcs egyetértés. Egyetértés világos. A fradisták között egyetértés van, de azt azért nem figyeltem meg, hogy a fradisták például egyetértenének az újpestiekkel. Kifejezetten az ellenkezőjét figyeltem. Nem meg. vagy fordítva. De ilyen, tehát hogy, hogy biztos, hogy ez az egyetértésre tanít meg, mert én meg azt látom, hogy bizonyos módon megtanít az egyetértésre, bizonyos módon meg megtanít a háborúra. Azt, azt nem a ketté. Egyrészt az erkölcsöt firtatjuk, másrészt a sportot is firtatjuk, mert a sport, hogy a pályán a szabályok között megtanulsz teljesítményeket. És, és megtanulod, és ez talán erkölcs is, hogy a szabályok be nem tartásának következményei vannak. Hát és már ha, ha következményei vannak. Ha, ha látta, a bíró, ha már nem ha látta a... a bíró, mert a videót nem szabad használni. Tehát, tehát, tehát már... nem, a, nem a valóság számít, pontosan. hanem hogy látta e pontosan. És ez viszont Megint, megint csak arról van szó, hogy nem az erkölcsöt tanuljuk meg, megint csak arról van szó, hogyha hát talál a bíró, akkor bele lehet rúgni a másikba, akkor le lehet köpni a másikat, ha csak nem figyel, a bíró asszisztense a partvonal mellől, vagy az oldalvonal mellől, mert akkor megint csak nem érdemes. Valójában erkölcsre tanít. Taníthat erkölcsre, és taníthat erkölstelenségre. Nem törvényszerű. Továbbra sem gondolom. Erő erő. Hát lehetséges, hogy a sport megtanít arra, hogy erős légy. Megtanít az erőre, de ez biztos, hogy hasznos minden körülmények között az erő. Hát attól függ, hogy mire használjuk. Kitartás. Értjük? A sport a versenysport főleg megtanít téged a kitartásra, hogy ne add fel. De biztos, vajon ez erkölcsös? Erkölcsös dolog kitartónak lenni? Hát attól függ, hogy mit csinálsz. Ha betegeket gyógyítasz, akkor erkölcsös dolog kitartóan gyógyítani a betegeket. De ha sorozatgyilkos vagy, akkor azt gondolom, hogy talán jobb, ha nem vagy olyan kitartó. Megint Legél inkább egy kicsit lusta. Ha lusta, egy lusta sorozatgyilkos, erkölcsösebb, mint egy szorgalmas sorozatgyilkos. Megint az van, hogy könnyen összekeverjük azt, hogy a kitartás, az egy ilyen férfias érték, de nem lesz erkölcs, hogy valami értékes bizonyos esetekben. És a, az, hogy Fradi erkölcs erő egyetértés, én ezt érteni vélem, de vajon a fradihoz miért tartozik jobban hozzá az erkölcs, mint mondjuk a kispesthez, vagy az újpesthez, vagy az MDK-hoz, vagy a vasashoz? A klubhoz és az összetartozásukhoz érezték talán. Azt is ketté kell választani, hogy nem a szurkolók erkölcsösségét filtatjuk, hanem maga a sportban való részvétel, a teljesítmény, a szabályok közötti érvényesülés az hozza erkölcsöt, mert abban nyilván semmit nem látok, hogy 16-an fognak egy gyűlöletkeltő feliratot táblát, és nem a Fradiról beszélek, hanem a bárkiről körülbelül. A szurkolókról is lehet szó. Miért is ne legyen szó? A szurkolók is tudnak erkölcsösen, etikusan viselkedni, és a szurkolók is tudnak erkölcstelenül. És... és... és... és és fölháborító módon viselkedni, úgy, hogy az elemi kultúrával, vagy az elemi etikával az szembe megy. Az, az, hogy YouTube videó és mém lesz abból, ha valaki a pályán nagyon sportszerűen viselkedik, az azt mutatja, hogy ez egy különleges alkalom. Tehát, hogy nem a, nem a makulátlan ö, egymásra figyelő úriemberek pályája feltétlenül az a csapatsport, ahol, ahol testi kontaktus van és komoly egymás ellenküzdés. Azt írja a kedves hallgató, konkrétan Laci, akivel az imént még szót váltottam, nem a foci hovácsol erkölcsöt, hanem a közösség. Hát, hogy a közösség okoz erkölcsöt. De nem gondolom, hogy a közösség erkölcsöt okoz. Nagyon sokféle közösség van. Mondom, a szerzetes rend, amelyik betegek gyógyításával foglalkozik, az egy erkölcsös közösség. A bűnbanda, amelyik nők megerőszakolásával, meg rablással, meg fosztogatással, meg gyilkolással foglalkozik, az viszont egy erkölcstelen közösség. És egy sportcsapat, akkor teszem fel a kérdést, mert most erről beszélgetünk. Egy, egy, egy sportcsapat lehet erkölcsös közösség, és lehet erkölcstelen közösség. De nem ez a produktuma. De nem attól, de, de attól, mi, mi, persze, sokféle lehet. Lehet erkölcsös, lehet erkölcstelen, lehet, lehet erkölcs nélküli. Lehet tök neutrális ilyen szempontból. Milágos, csak attól hogy, attól, hogy ők fociznak közösen, attól, hogy csúsznak, másznak a pályán, és meghalnak a győzelemért, mondjuk, és a belüket kiteszik, az, ne, az nem egy erkölcsi tett, az nem egy erkölcsi minőség, mert attól a világnak nem lesz jobb. Attól, hogy én a belemet kigürcölöm azért, hogy a másik embert meggyógyítsam, azért, hogy én a belemet kigürcölöm és az életemet kockáztatom azért, hogy egy tüzet elolcsak, hogy azzal az emberi életeket mentsek meg, az erkölcsös. Ha ezt csapatban csinálom, akkor az a csapat, az a közösség, az egy erkölcsös közösség. Ha mondjuk a tűzoltóság azt mondaná, hogy erő erkölcs egyetértés, ott az erkölcsöt már érteném. Világos, hogy tüzet oltani, az egy erkölcsös dolog. De focizni és gólt lőni erkölcsös volna? Vajon? Értjük a szót, hogy mit jelent az erkölcs. És nem gondolom azt, hogy az, aki focizik, az erkölcsösebb emberré válik, mint az, aki nem focizik. Szerencsés körülmények között az, aki focizik, lehet erkölcsös ettől. De lehet erkölcstelen is ettől szerencsétlen körülmények között. Lehet az is, hogy az erkölcs abban az időben, amikor ez mondjuk 1890-ben vagy 1900-ban erre az emblémára került, egy másik fogalmat jelentett. Vagy mást várt el a társadalom többsége helyes viselkedésként egymástól, hogy más nem mondjak. Ha valakinek beszóltál, akkor lehet, hogy másnap két pisztolyjal vagy két karddal kellett ö, még egyszer aláírással hitelesítened a véleményedet. Lehetséges. Az, az az igazság, hogy 120 évvel ezelőttről is ismerünk különböző közéletben, köznyilvánosságban, irodalomban, ö, avatott, sott teljesítő, meghatározó erkölcsű és meghatározó ö, jelentőségű, irodalmi jelentőségű. És annak kirákat. az ellentétét is, mert a névírtás nem egy 20. századi találmány. Nem egy 800 éves dolog, úgyhogy azért mert valamit a múltból emelünk ki, nem lesz igazabb, mint ahogy attól sem, hogy latinul van. De, de, de, de ott van a Diandre. A diendre az akkor tájtélt, amikor kiírták a Fradi címerre, hogy erő -erkölcs egyetértés, és tudjuk aditól, hogy az erkölcs az már akkor is azt jelentette, amit most nem tudjuk visszaprojektálni a hülyeséget az időben csak azért, hogy, hogy megmagyarázzuk azt, hogy a Fradi az miért erkölcserű egyetértés. Adi andré az erkölcs már azt jelentette, ahogyan mi azt ma használjuk, és nem valami, valami 19. századi ilyen rosszul értelmezett ilyen, ilyen gentry erkölcsöt, ami, a, ami az igazamnak a karddal való megvédésében merül ki. Szociológusok, sportszociológusok foglalkoznak ezzel a kérdéssel A sport és az erkölcs kapcsolatával A véletlenül közétek keveredett egy vagy direkt akkor Akkorú 06302010909-en szívesen várjuk azt Hogy mi az, ami minket meggyőz erről, erről a kapcsolatról Sziasztok, Juzsi vagyok Cseperről És azt szeretném kérni, hogy játszatok valamit Vastok Csabától Szia, Robi vagyok a 11. kerületből És azt szeretném kérni, hogy menjek kicsit messzebb a rádiótól még, még messzebb? Még egy kicsit? Még egy kicsit messzebb? Még messzebb? Még? Még? Ez az önkényes mérvadó, a 9.9. jazzén. Kapcsolja bátran! Tudtátok még. el, kedves hallgatók, hogy Biscubélát, az 56-os vérbírót, 5 év 6 hónapra ítélte a bíróság elsőfokon. 5x10 meg 6. 5 év, 6 hónap bizony. 56. Egy kis számmisztika. Egy kis játék a számokkal. Gondolhatnánk, hogy emblematikus dolog ez, nem? Hogy, hogy na most akkor megmutattuk, mintha ö, rásütöttük volna a számot, vagy a, a, a, a szimbólumot a bőrére. De vajon ilyen skáláról kell -e, ö, időt választani egy ítélethez, vagy egyszerűen döntést kell hozni, anélkül, hogy bármit szimbolizálnánk kifelé? Én nem gondolom azt, hogy ö, ö, javítaná az igazságszolgáltatás rendszerébe vetett közbizalmat az, hogyha számmisztikázunk, meg egy bírói ítélettel. Úgy gondolom, hogy egy van egy büntetési tétel, amit a bírónak ki kell szabni azokra a bűnökre, amiket Biszku elkövetett. Persze most itt jó kérdés, hogy a Biszku ezt az ítéletet a kommunista bűnök tagadásáért, vagy pedig az effektív bűnökért kapta, hiszen ő a bűnöző is, meg ő az, aki a bűnöket, azokat a bűnöket letagadta. És ez nem vélemény, ez tény. Biszku Béla vérbíró volt. 1956 után Biszku Béla kezéhez kifejezetten ő celebrálta azokat a koncepciós politikai pereket, amelyeknek a nyomán ö, számos 56-os forradalmárt kivégeztek. Kifejezetten az ő kezén szárad ezeknek az embereknek a vére. Már réges-régen sort kellett volna keríteni erre a perre. Én úgy gondolom, hogy nagyon helyes, hogy Biszku Bélát elítélték. De az ítélet ténye, meg az ítéletnek a módja és az olyan súlyos erkölcsi, és itt gondolom, hogy helye van ennek a kifejezésnek, nem a Fradinál, olyan súlyos erkölcsi ellentmondást mutat, hogy az az én számomra nagyon fájdalmas. A cinizmus az, a savmódjára maró cinizmus az, amit kivélek értelmezni ebből az ítéletből öt év, hat hónap. Én azt gondolom, bár annyira nem kaptam fel erre a fejemet, mint te, de hogy igenis kerüljön pont ennek a dolognak a végére. De ne smiley kerüljön oda. Igen, mert nem... Mert nem, ez az. Mert az. Kiviccelünk a... Gyerekek, meghoztuk a döntést, bűnös lesz, kap valamennyit, mennyit kapjon. <gül> Szodikám. Na igen, csak ne, év, ne, igen, ne így hozunk döntéseket, mert ilyenkor én a bírói önként érzem ki, és nem pedig a jogot és a törvényességet. És a korrekt ítélkezést. Én olykor, olykor őszintén csodálom a bíróknak azt a képességét, hogy hogy el tudnak vonatkoztatni attól, ami a médiában elhangzik, akár attól, amiről mi most beszélgetünk, mert azt mondják, hogy mi felülemelkedünk ezen, mert mi itt azt nézzük, ami előttünk belet mutatva, amit tényként megismertünk, amit bizonyítottak, és szóval megvédtek, vagy lejárattak, vagy felemeltek, vagy letaszítottak, és a tapasztalatunk alapján a bölcsességünkből, a 350 ügyből, amit végigültünk, elhelyezzük egy skálán, hogy ez, amit most láttunk, ez mennyire súlyos, és mit érdemel, és a, a büntetésnek mi lehet a következménye a társadalomra, és az illetőre nézve. Nem pedig ö, kifordulnak, és akkor megnézik, hogy te, olvassuk már el a blikben, hogy mit vár a nagy érdemű, és akkor azt írjuk be a rubrikába, mert, mert nem egy választáson fog indulni a bíró utána, hanem önmagáért, az igazságért kellene, ugye, hogy tegye Hát, legtöbb igen. esetben én ezt is látom, és ahhoz tapsolok. De ezt az öt év, hat hónapot tényleg egy smiley látom a hát. pont helyett a mondat végén. Én, én egyáltalán nem ezt látom, és egyáltalán nem ezt tapasztalom. Most már nekem is van egy elsőfokú ítéletem, egész konkrétan tart, a, a bíróság válat. részéről. A, és, és ott sem az volt a tapasztalatom, hogy a bírói gyakorlat az annyira korrekt, és annyira, annyira akár, a, akár a törvényesség szellemét követő lenne. Konkrétan nem követtem el bűncselekményt, és mégis most már egész konkrétan bűnös vagyok, legalábbis első fokon. Én azt gondolom, hogy Biskut el kellett ítélni, de úgy gondolom, hogy semmiképpen sem 5 év, 6 hónapra pusztán azért, mert 1956-ban követte, vagy az 56-os forradalomnak a, a, a, a nyomán követte el ezeket a bűncselekményeket. Ö, hogyha, kérdem én, hogyha Biskut 1912-ben követte volna el azt ami a bíróság elé állították, akkor egy év két hónapot kapott volna. 12 évet is lehet, hogy megér, ha Ez tizen... benne van a, a kiszabható tartományban. Igen, igen, tehát hogyha ú, úgy, tudunk, úgy tudunk jól viccelni ezzel... Vagy decemberben rejöjjön ki a vége, mert az a 12. hónap. Kvázi viccelni ezzel, akkor, akkor csúsztatgassuk a tizedes jelet. 5 év, 6 hónap, de ha 12-ben, akkor 12 év, ha 76-ban követtel, akkor 7 év, 6 hónap. Tehát ez, ez vajon a feladata a bíróságnak? Én kételkedem ebben. És nem gondolom azt, hogy, hogy, hogy javítaná a közbizalmat. Konkrétan én azt érzem, hogy a, hogy a bíró az gesztust gyakorol a hozzátartozók felé, de valójában egy nagyon sötét mentót állít, én pedig azt, hogy az ő ítélkezése éppen olyan önkényes, mint amilyen Biszkó ítélkezése volt annak idején. A számok világának, a közvéleménynek, vagy ki tudja minek a megrendelésére, előállítom ezt a szép számot. És hát lévén Biszkó esetében egy 80-valahány éves emberről van szó, az ő esetében egy 5 év-6 hónapos börtönbüntetés, az gyakorlatilag életfogytiglant jelent. Ennek megfelelően nyugodtan 56 évre is lehetne hítélni. <gül> és akkor még kerekebb, és akkor még szebb, és akkor még nagyszerűbben tudtunk viccelni, számviccelni, és akkor még erősebb mementót véstünk bele a, a törvény lapjaira, oda, ahol az igazságnak, nem pedig a szimbólumoknak a helye volna. kaptunk egy SMS-t, vitatkozik velünk a kedves hallgató a Bizku ügy kapcsán és az ő 5 év-6 hónapos börtönbüntetése kapcsán. Valójában az egész igazságszolgáltatás egy szimbolikus gesztus a társadalom felé. Nyilvánvalóan nem létezik ember, folytatja a kedves SMS író, aki minden egyes esetben hajszál pontosan a legigazságosabb ítéletet meg tudná hozni. Így aztán tulajdonképpen minden ítélet egy üzenet a társadalom felé, hogyha ezt csinálod, ez jár érte. Ebben az esetben az 56-ra utalás a társadalmi bélyegre utalás. Biszku ezt kapja. Főleg, hogy ilyen esetben aztán főleg nem létezik kellőképp megfelelő ítélet. Nem értek egyet. Mélyen nem értek egyet? Én úgy gondolom, hogy nem a társadalom felé kell üzengetni, az erkölcsöt kell paragrafusokkal leképezni. Azt gondolom, hogy ez a feladata a bírónak, nem üzengetni. Azt gondolom, hogy... hogy, hogy ugye azt írja a kedves hallgató, nem létezik ember, aki minden esetben hajszál pontosan a legigazságosabb ítéletet meg tudná hozni. Oké, okay. oké. Okay de próbálja meg. Ezért, hát az ezért nem sikerül sorba rendezni a súlyosságokat az ítéletekkel, ha Markholz 50 elítéltet különböző évekkel és hónapokkal, amiket kaptak, és sorba rendezedőket az idő szerint, majd sorban, ahogy állnak, elolvasod a bűneiket, nagyon meg fogsz lepődni, hogy mennyire hullámzik. Igen, igen. Szóval nem, ne, ne, ne, nem az a baj, hogy nem tudja. Világos, hogy nem lehet az erkölcsöt, nem lehet ö, veszteségmentesen leképezni paragrafussá. Világos, tudjuk, hogy ott van egy nagyon nagyfokú veszteség. De... A mi feladatunk az az, hogy maximálisan igyekezzünk, maximálisan törekedjünk erre is, nem az, hogy cinizmussal reflektáljunk a képtelenségünkre. A múltkor nem azt mondtad, amikor a, a társadalomtól való elszigetelésről beszéltünk, hogy az a börtöny nem az a lényeg, hogy ő most mennyire büntetjük meg, hanem hogy kivonjuk a többi ember köréből, akiknek kárt okozhat. Világos. Akkor nem a többi embernek szól valahol az az ítélet? Nem, nem a többi embernek szól. A többi embert védi az az ítélet. A többi embernek a biztonságát védi Még az az ítélet. Nem üzenet. Nem üzenünk. Tényleg teljesen mindegy nekem, hogy négy év vagy kilenc. Csak itt megfelelő helyre kerüljön. De nekem, nem de, neke, de nekem nem mindegy. De nekem nem mindegy, De nekem nem mindegy. az nem mindegy, hogy ne pont öt év, hat hónap legyen. De nem mindegy. De, de nem mindegy. Nem? De nem mindegy. Tehát én, én, én azt látom, hogy, hogy, hogy akarja, ak, akarja az erkölcsöt törvényé képezni, és ne, ne, ne, ne, ne egy, egy furkosbot legyen már a jog, ha szabad kérnem. A bizkó ügy ott vált okafogyottá írja a kedves hallgató Miki, hogy Hort 94-ben miniszterelnök lett. Akkor hol is van az erkölcs, kérdezi a hallgató, és hát a pufajkából ö, kétsoros elegáns öltönybe ö, átvedlő miniszterelnök bizony, hagyott maga után némi erkölcsi deficitet, és bizony ezt akarja helyreállítani ez a szimbolikus ítélet, csak azt gondolom, hogy pont annyira nem reflektál az erkölcsre, mint, ahogy, mint ahogyan a hongyulának sem lett volna szabad olyan, nagyon könnyedén napu fajkából belebújni a két soros elegáns öltönybe. Az illuminátus beáldozta az egyik gyalogját, és az ítéleten is látszik a mocskos szám misztikájuk írja a kedves hallgató. Azt kérdezi a másik hallgató, akkor sok az öt év, öt nap elég lett volna neki, mert idős. Úristen, ki mondta ezt? Senki nem mondta. Én azt gondolom, hogy nem sok az öt év. Nem gondolom egyébként, hogy sok lenne az öt év. Hozzátéve, hogy nem vagyok bíró, sőt, jogot sem végeztem. Én azt gondolom, hogy az öt év, hat hónap sem sok vagy kevés. Egyszerűen gyalázatos önmagánál fogva. Nem mennyiségénél fogva van a probléma vele, hanem éppen minőségénél fogva. Mert az öt év, hat hónap, amelyben az 56 hatos számnak a misztikája érhető tetten, az már nem egy mennyiség. Itt nem bizonyos időt ír le az 5 év, 6 hónap, hanem önálló jelentéssel bír, és önálló jelentést közöl. És azt gondolom, hogy a büntetési tételnek az a feladata, hogy időmennyiséget határozzon meg, és nem az, hogy önálló jelentéssel üzenjen. Azt gondolom, hogy ez a jog Megcsúfolása Amiről beszélnünk kell Az a vállalhatatlan Vállalása, a kimondhatatlan Kimondása, valami Ami, ami elszakadt Tőlünk és, a, és az életünktől És a valóságunktól Valami, amiről azt hittük, hogy sosem Történhet meg, valami, amit Olyan nagyon sokáig hallgattunk el Hogy az abnormális Mintha normálissá vált volna ha mindenki megkapta a 12-es asztalnál a hagymás Rostéjost és a vegyes köre, akkor itt erre a kert helység alapra beszéljünk ennek a dalnak a szövegéről. Itt valami olyan hangzik el, amit... Több ezer, több százezer ember próbált meg nem szóba hozni, hogy micsoda, hogy dehogy is iszom el a segélyt, dehogy szerencsejátékozom el, dehogy is, do anya, hogy dobálnám már be az egészet a félkarurablóba. És akkor megjelenik talán kacorferi, nem tudom, hogy kinek a száma ez eredetileg, és konkrétan ő, kinyilatkozza ezt a jelenséget, hogy polgármester úrhoz elmegyek panaszkodni, hogy ugyanadjon már nekem segélyt, nem azért, mert éhezem, hanem hogy hat tudjak a kocsmába elmenni. Majd ő, valami olyan is elhangzik, hogy ő, rácsap az asztalra, hogy nehogy már éhen halljak, érted? De hogy most akkor éhen vagy szomjan. De jó Isten! De jó Isten! Hogy juthattunk ide? Hányan dolgoztak idézőjelben? Azon, dolgoztak. hogy ez ne derüljön ki. Jó, azért ezt ne hívjuk munkának. Hát de, de, de. Bocsánat, a rádióban mutattam két macska körmet a levegőben. Igen, igen. Jaj Istenem, jaj, jaj. Jaj, hogy történt ez velünk? Hogy történt meg ez a dal velünk? Hát úgy történt meg velünk ez a dal, ahogy egész Kelet-Magyarország leszakadása. Meg ahogy a jobbiknak a 25 a Meg ahogy a... Meg ahogy a az országnak a kiürülése, meg ahogyan, meg ahogyan a, az egész a, az, a, az a kriminális, kriminalisztikai állapot, meg az, a, meg, az a, meg az a borzasztó posztkádári állapot, amiben vagyunk. Könyörgöm, az SDS, meg a úgynevezett budapesti liberális értelmiség azért találta ki az egész politikai korrektséget, az egész tolerancia kampányt, mindazt a tabusítást, ami, ami sújtotta ennek az országnak a közvéleményét és közgondolkodását az elmúlt 15-20 évben, hogy ezt ne kelljen tudomásul venni, hogy erről ne legyen szó. Tudtuk, hogy ez így működik. De arról volt szó, hogy erről nem beszélünk. Tehát nem beszélünk arról, hogy mi kiutaljuk a segélyt, amiből nem a gyereknek vesznek cipőt, hanem elisszák. Tudtuk, hogy így működik, de úgy gondoltuk, hogy ha majd nem beszélünk róla, akkor ez majd valahogy majd lesz. Mindegy, valahogy majd lesz. És erre jön kacorferi és ír róla egy számot. Feri Kép, mit csinálsz? Hát vedd már észre magad, hát mi itt a fővárosban a kezünket, lábunkat törjük, hogy nehogy kiderüljön rólad, hogy eliszod a segélyt, te megírsz róla egy dalt? Hát ez, hát ez az, aminek nem lett volna szabad előfordulni. Hát most mégiscsak elfogadjuk és vállaljuk a vállalhatatlant. Azt, ami ezt az országot erkölcsi és pénzügyi csődbe vitte? Megvannak olyan filmes jelenetek, amikor ö, valaki valamit elrejtett egy szobában, és bejön a nyomozó és csak járkál a szobában, és közel megy a szekrényhez, aztán közel megy az ágyhoz, és nézi, hogy a, a bűnöző, aki ott retteg, és áll a sarokban, mikor lesz ideges, amikor mihez megy közel, mert akkor ott lesz. És ez, ez tényleg ilyen, mintha titokban próbálnád tartani, hogy egy halott csontváza van a szekrényben, és csak így az hogy Tibikém, csukd be a szekrényajtót nehogy a tudod, hogy a csontvázna, hogy kiessen? Tudod, így hirtelen így a, a felében. Nem, vigyázz, itt van elásva. A kutya, amit agyonvertünk? Jaj, Istenem! Pont ezt nem kellett volna hát mondani. Ezt csinálta a kacorferi. Hát könyörgöm, kö, könyörgöm. Ferikém. Hát nehogy már, hát má. azt értem, hogy hogy jutott oda az ország, hogy mi folyamatosan alkoholizmust finanszírozunk állami pénzből címén. De oda hogy jutott az ország, hogy az alkoholista, aki ezt elissza, vagy rosszabb esetben még csak nem is alkoholista, csak alkoholistáknak kazettákat eladni vágyó zenész, az ezt így fölvállalja, és ilyen felszabadulta meséli azt, hogy én most már nagyon-nagyon szeretnék inni, mert persze alkoholista vagyok, polgármester úr, és koldulja a segélyt. Tehát, hogy azt gondolta Kacorferi, vagy bárki ebben az országban, hogy ez majd nem jut el hozzánk, és majd nem kell szembesülnünk ezzel. Tehát, hogy hogy gondolja azt Kacorferi, hogy ezt a segély a végtelenségig fog járni, úgy, hogy ő még el is énekli, hogy el a segélyt, és majd még a jövő hónapban, meg még az, az utáni hónapban is lesz segély. Nem tudom, hogy ez most belülről bomlasztása vagy árulása a jelenségnek. Lehet, hogy inkább csak egy ilyen társadalomtudományi kis kutatás, egy megfigyelés alapú zene, zene, írá, zene és szövegírás. Nem, ez nem megfigyelés alapú, tehát nem arról, nem arról van szó, hogy ezt figyeltem meg, nem voltam, de nem arról szól a szöveg, hogy lent voltam borsodban, amit láttam borzalmas, így az országnak vége lesz. Nem lesz 21. században Magyarország. Hogyha jól értem, akkor nem erről szól a dal. A dal arról szól, hogy én nagyon szomjas vagyok, anyuka. Az, tudjuk, hogy let's, a szomjas az itt let's, az alkoholistának. Hogy az érintett ö, ö, személyébe helyezi magát, és, és beleéli magát, és az ő nevében énekli el. Olyan, mint a ahogy ah is a, a szereplő szemén keresztül látunk minden Talán Nobel-díjat fog kapni ez a zene? Ar ar arról van szó, hogy ezt a csávót ezt, ezt a, a, ugyanaz a, a biszkú ítélátra emlékeztető cinizmus jellemzi, ő valószínűleg nem létezik, hogy nem érzékeli, hogy ez vállalhatatlan. Ami a, amiről, nem szóltak, hogy ezt Amiről ez a szám szól, az vállalhatatlan. Hogy került ez egyáltalán napirendre egy mulatos sláger keretében? Ez a csávó, ez a kacorferi úgy gondolta, hogy tele van az ország alkoholistákkal, olyanokkal, akik dolgozni nem mennek el, viszont a segéd felveszik, és azt azonnyomban elisszák. Kacorferi jól megfigyel. Elő. Kazorferi belehelyezkedett ezeknek az embereknek a bőrébe, és elmesélte a polgármesternek azt, ahogyan ezek az emberek, ha egyáltalán megtalálnák a polgármesteri hivatalt, koldulnák a segélyt, de gyakorlatilag a koldulásból és segélyből önmagát, már önmagát nem teljesen, de önmaga alkoholizmusát fenntartó magyar társadalom, tükre ez a dal, tehát ez hogy fordulhatott elő? Hát nem arról van szó, hogy ez az a működés, amivel kapcsolatban legalább az alkoholisták, a segélyből piáló alkoholisták kell, hogy érezzék, miközben isszák, hogy azért ez nincs teljesen rendben. Azért ez így a végtelenségig nem maradhat. Azért ennek következményei lesznek előbb-utóbb. Tehát, hogy a végtelenségig nem fogja nekem a közösség finanszírozni az alkoholizmusomat alanyjogon. Mert Csak a azért, segélynek mert... nem ez a funkciója. Hát, mert, mert, hát igen, meg igen, meg nem ez a funkciója a segélynek. Hát, mi, mi a funkciója a segélynek? A segélynek nincs funkciója. Én azt gondolom, hogy a segélyről kiderült, hogy mi a funkciója. Az a funkciója, hogy nyomort okozzon. Valójában a segélynek ez a funkciója. Leszoktasson a munkáról és nyomort okozzon. Hát ezt most már látjuk. Tehát látjuk a következményeit, hogy ho hova vezette a segélyezés rendre az országot, hogy hogy szakadt le kelet Magyarország. És ezt megénekelni, és ezt a nemzeti kánonba beemelni, ez már túlmutat a pofátlanságon. Ez már nemzeti gyalázat. Sziasztok, Nóri vagyok Kelemföldről, és azt szeretném kérni, hogy játszatok valamit a Puskás Petitől. Nóri, büszkén nem teljesítjük a kívánságodat. Az a helyzet, hogy csak igényelzen létjátszunk. Ez az önkényes mérvadó, a 90.9 jazzén. Nem szolgálunk, formálunk. Mielőtt elengednénk titeket a hosszú hétvégére, reflektálnánk a nemzeti képmutatásra. Azokra a napoleon konyakokra, meg tokaiaszukra, amik körbe-körbe járják a ismerettségi kört, baráti kört, meg úgy általában az országot, anélkül, hogy bárki felbontaná őket. Hát én ezt egy gyerekkorom ezzel telt, hogy a szüleimnek a képmutatását kellett figyelnem egészen közelről, karnyújtásnyi távolságból, ahogyan megkapják a Napoleon konyakot, Jaj, Ferikém, nem kellett volna. Jaj, Megbeszéltük, de, hogy csak a gyerekeknek veszünk. Jaj, de, de aranyosak, nézd már, három csillagos. Hát, ne. Jaj, hát Ferikém, hát ez annyira nem kent. Honnan, Na, hát, csinálat, vagy, csinálat, honnan tudtad, honnan hogy, tudtad, ezt honnan nagyon tudtad szeretem. hogy pont erre van szükség, hát ez annyira... A... Na jó, szükség a... nincs rá, örömet okoz a szükség, az, az, az, a szükség, nyás, az egy nem, külön nem, téma. Nem, a szükség az egy külön téma, valóban a szükség az a segélyre van, és tudjuk miért, hogy szükség azért van a segélyre, hogy elígyuk világosan. a, a tusfürdőcsomag, az... arra van szükség, Na, amikor aján. azt kapsz, ugye egy, egy fadezodor egy fatusfürdővel megkapod, és jaj, hát erre mindig szükség van. Na igen, igen, hát Dezodor, dezodor tusfürdő, habfürdő kombó. A, a, a, a, a konzerv reakció erre az az, hogy ez annyira jó erre mindig szükség van. És jó, ha az ajándékozott mondja ezt ki, mert ha nem mondja, akkor az ajándékozónak kell mondani. Ilyet, hogy, hát ö, editem Azért hoztam, mert erre mindig szükség van. Hát az Jaj, ő szájából jön. annyival kínosabban hangzik, hogy ha már adódott ez a kínos szitu, inkább mondja ki az ünnepelt azt. Hogy hát világos, hát most, épp a... most fogyott el. Mert most mit lehet mondani mondja... a most, mit lehet mondani a tusfürdőre? Most lehet azt mondani, hogy pont ezt akartam, erre vágytam, a van néztem. A listámon az első helyen van. Igen, Vagy ilyen... az ejtőernyőzés és a. Igen, nem ilyen, nyilván között. nem fogsz mondani, hanem azt mondod, hogy ez jó, erre mindig szükség van. És akkor ezzel igazoltad neki te, hogy ő azt milyen jó, hogy azt vette, mert valamiért azt érezzük, hogy ezeket kötelező kimondani. Csak az a kérdés, hogyha azt mondjuk, hogy jaj, de jó, hát a pont ez szereti ezt a Napóleont, akkor miért kell tovább ajándékozni már másnap? Ugye az ünnepek alatt, hogyha karácsonyi ünnepek vannak, a több napos ünnep, én néztem végig, ahogy a szüleim tovább ajándékozzák azt az üveget, amit előző nap még nagyon örültek, hogy kaptak. Tehát, hogy a és, és ugyanígy fogadja tőlük a másik szülő, hogy jaj, Hát pont ezt a napon, hát pont ezt a három puttonyos aszut akartam. És már a harmad ő is ajándékozza tovább. Tehát mi szükség van erre? Mi e ezek a szeretet gesztusai, ezekből ismerjük fel azt, hogy fontosak vagyunk egymásnak? Tehát a képmutatásunk tesz minket családdá, vagy közösségé, vagy rokonokká. Ez annyira fájdalmas az én számomra. A valódi gesztusok, a valódi barátság, vagy a valódi szeretet, annak valódi gesztusvilága van. Én úgy gondolom, hogy ezekre kéne, hogy korlátozódjon a kommunikáció legalábbis családon belül. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ezen a héten, hogyha esetleg vendégségbe ajándékot visztek, akkor most vegyétek ki a Bombon megyet és a Napóleon konyagot a csomagból, meg az adidasztus fürdőt. Csodálatos, érezzétek jól magatokat. Sziasztok!